37. fejezet A szokatlanul hideg télben a nagy Ramses Oziris feltámadásának ünnepét ülte. A nílus termékenyítő áradása után az elmúláson győzedelmeskedő szellem termékenységének ideje volt ez. A szentélyekben lámpásokat gyújtottak, hogy felragyogjon a feltámadás örökfénye. Az uralkodó szakkarába ment. Egy egész napot töltött áhitatban a lépcsős piramisnál, majd híres elődje gyószer Fáraó szobra előtt. A fal egyetlen nyitott kapuján, az elhunyt Fáraó lelkén kívül, csak az éppen uralkodó Fáraó léphetett be újjászületésének ünnepén, az égi és földi istenek jelenlétében. Ramses csillaggá vált őseihez fohászkodott, hogy mutassák meg neki az utat, amelyen át kijuthat a szakadékból, ahová láthatatlan ellenségei vetették, Megnyugodott a hely nagyszerűségétől, az átlényegült élet csendes ragyogásától. Tekintetével itta a fényjátékát, amely a hatalmas nekropolis szívében a gigászi kő vetült. Mire a nap lement, megszületett szívében a válasz. Kem nem volt merev hivatalnok. Szutit is a Nílus partján sétálva kérdezte ki. Különös kalandot élt át. A ritka dolog, hogy élve kijutott a sivatagból. Na, szerencsém van, és jobban vigyáz rám, mint bármelyik Isten. A szerencse, csapodárbarátnő, nem szabad megkísérteni. Na, az óvatos élet viszont unalmas. Efraim, javíthatatlan gazember volt. Nyilván nem sajnálta, hogy eltűnt. Asert tábornokkal együtt szökött el. A biztonsági erők minden erőfeszítés ellenére sem találtak rájuk. Én magam láttam, milyen ügyesen ki tudják kerülni a sivatagi rendőrséget. Hm, maga igazi varázsló szuti. Ez dicséretnek vegyem, vagy szemrehányásnak? Rendkívüli tett, hogy megmenekült a serkarmaiból. Miért engedte el a tábornok? Hát ezt magam sem értem. Ö, lássa be! Meg kellett volna ölnie magát. És van még egy különös részlet. Miért éppen a bánya vidékre menekült? Hát, ha letartóztatja, erre is megkaphatja a választ. Hm. Az arany, maga a gazdagság. Mindenki ezt az elérhetetlen álmot kergeti. Azt nem érdekelték az istenek, mint ahogy magát sem. Efraim ismerte az elhagyott teléreket, és elmondhatta neki, hogy hol vannak. Ha volt aranya a tábornoknak, akkor nem kellett tartania a jövőtől. Eser nem beszélt nekem aranyról. Eszébe se jutott, hogy a nyomába eredjen? sebesült voltam, és fogytán volt az erőm. Biztos vagyok benne, hogy megölte a tábornokot. Annyira gyűlölte, hogy képes volt még az életét is kockáztatni, csak hogy megtehesse. Az én állapotomban Túl kemény ellenfél lett volna. magam is voltam már hasonló helyzetben. Akarattal a legnagyobb fáradtság is legyőzhető. Ha Asher visszajön, élvezni fogja a közkegyelmet. Hm. Sosem jön vissza. A és a rákcsálók már felfalták a húsát, a szél pedig hamarosan szétszórja a csontjait. Hm. Hová rejtette az aranyat? Ó, a szerencsén kívül semmim nincs. bűn bűnaranyat lopni. Eddig senkinek sem sikerült megőriznie a hegygyomrából kilopott fémet. Adja vissza, mielőtt elhagyná a szerencséje. Hmm, igazi rendőr lett magából. Szeretem a rendet. Az ország boldogsága és jóléte addig tart, amíg az emberek és a dolgok a maguk helyén vannak. Az aranynak a templomban a helye. Vigyel a zsákmányát koptozba és hallgatni fogok. De ha nem teszi meg, tekítsen ezentúl az ellenségének. Noferet nem akarta királyság volt főorvosának Nebamonnak a villájában lakni, túl sok ártalmas energia töltötte be ott a teret. Inkább kivárta, hogy egy másik lakhelyet utaljanak ki neki. Addig pedig beérte a szállással, hiszen csak a rövid éjszakákat töltötte ott. Már beiktatása másnapján, kihallgatást kértek tőle a különféle egészségügyi testületek vezetői, félve nehogy megnehezteljen rájuk. Noferet megnyugtatta az aggodalmaskodókat és a ködöket. Mielőtt sort kerítene az esetleges előléptetésekre, először a lakosság szükségleteivel kell törődnie ezért összehívta a víz szétosztásának felelőseit, nehogy egyetlen faluban is szomjazzanak az emberek. Aztán átnézte a kórházak és a beteggondozó intézetek listáját, és megállapította, hogy néhány tartomány a legalapvetőbb követelményeknek sem felel meg. A szakorvosok és az általános orvosok megoszlása is egyenlőtlen volt a déli és az északi ország rész között. A legelső feladatok közé tartozott az is, hogy válaszoljon az idegen országokból érkezett levelekre, amelyekben egyiptomi orvosokat kértek a főrangú betegekhez. A fiasztalasszony rádöbbent, milyen óriási feladat vár rá. A nehézségeket tetézte, hogy azok az orvosok, akik Nebamon halála óta Ramszesz egészségére ügyeltek, bár udvarjasan, mégis ellenségesen viselkedtek vele. Az általános orvos, a sebész és a fogorvos saját érdemeiket emlegetve kijelentették, hogy a fáraó elégedett a munkájukkal. A város utcáin tett rövid sétától menten elmúlt Noferet fáradtsága. A palota környékén kevesen ismerték, tehát háborítatlanul sétálhatott a kimerítő megbeszélések után, amelyek során minden egyes beszélgető partnere próbára tette türelmét. Meglepődött, amikor Suti bukkant fel az oldalán. Négy szem közt kell beszélnem veled. Pászter nem tudhat róla? Egyelőre nem. Mitől félsz? Sejtel meg, gyötörnek. Rémes kétségeim vannak. Pászter kijönne a sodrából, és nem lenne igaza. Veled szeretnék beszélni előbb, te ítéld meg, mi legyen azután. Párducról van szó? Hogy jöttél rá? Hm, biztos helye van az életedben is, nagyon szerelmesnek látszol. Ne, hogy azt hit, hogy szerelmes vagyok. Csak a szenvedély köt össze minket. De, párduc. Suti habozott. Noferet lelassította a lépteit. Hm. Mond el még egyszer, hogyan ölték meg Bránírt? kérte Suti. Egy gyöngyház tűt döftek a nyakába, olyan pontosan, hogy azonnal meghalt. Hmm. Párduc ugyanígy ölte meg az áruló rendőrt egy tőrrel, pedig az hatalmas termetű ember volt. Hmm. Ez csak egy egybeesés. Hát remélem, Noferet, tiszta szívből remélem. Ne kínozd magad ezzel. Branir lelke annyira közel van hozzám, olyan élő, hogy a vád hallatán azonnal bizonyos lettem volna benne, ha igaz. Párduc ártatlan. Noferet és Pászer semmit sem titkoltak egymás előtt. Attól a pillanattól kezdve, hogy a szerelem egyesítette őket, olyan szövetségbe fortak, amelyet nem koptattak el a hétköznapok, nem bomlasztottak szét a viták. Amikor a bíró késő éjjel nyugovóra tért, Noferet felébredt, és megosztotta vele szuti aggodalmát. Bűntudatot ébresztett benne az a gondolat, hogy esetleg Branér gyilkosával él együtt. Mióta gyötrődött ezen az őrültségen? Egy rémálom az emlékezetébe véste. Hm, ez furcsa. Párduc még csak nem is ismerte Branért. Akár ki is használhatta volna ezt valaki? Aha, a szerelem adott erőt neki ahhoz, hogy lesújtson a rendőrre. Nyugtasd meg Szutit. Látom, biztos vagy a dolgodban. Megbízom Párduszban és Szutiban. Én is. Az anyakirálynő látogatása felborította a óra rendjét. Az egészségügyi felszereléseket kérvényező tartományi főnökök meghajoltak, ahogy Tuya elhaladt előttük. Ramses anyja megölelte Noferetet. Íme az önt megillető helyre került. Homvágyat érzek a felső egyiptomi falu után? Ne sajnálja, és ne legyen lelkiismeret furdalása. Ezek haszontalan érzések. Csak az számít, hogy az országot szolgálja. Hm. Hogy szolgál az egészsége? Kitűnően. Engedje meg, hogy mégis, hogy megvizsgáljam. Hm, jó, csak azért, hogy megnyugodjék. Idős kora és korábbi betegségei ellenére az anyar királynő látása jó volt. Noferet mégis megkérte, hogy gondosan kezelje továbbra is a szemét. Nem lesz könnyű dolga Noferet. Nebamon mesterien halogatta a sürgős feladatokat, elfektette az ügyiratokat. Szürke bábokkal vette körül magát. Ez a puhány, szűklátó körű maradi társaság ellenezni fogja az ön törekvéseit. A tétlenség félelmetes fegyver. Nehogy elcsüggessék. Hogy van a fáraó? Északra utazott, sorra járja a helyőrségeket. Azt hiszem, aggasztja Asher tábornok eltűnése. Ismét megosztja önnel a gondolatait? Sajnos nem. Különben megkérdeztem volna tőle, miért hozta ezt a gyűlöletes közkegyelem rendeletet, amit az egész nép helytelenít. Ramses fáradt, gyengül a hatalma. Heliopolis, Memphis és Téba főpapjai hamarosan megszervezik az újjászületési ünnepet, amelyet már mindenki vár. Az ország népe örvendezni fog. Ramses ismét feltöltődik a tűzzel, amely lehetővé tette, hogy a legfélelmetesebb ellenségét is legyőzze. Ne tétovázzon, ha a segítségemre van szüksége, most már hivatalosan is érintkezhetünk. Ez a bátorítás meg tízszerezte Noferet erejét. Miután a munkások hazaindultak, Tapéni asszony körbejárta a műhelyt. Gyakorlott szeme a legapróbb tárgy hiányát is észrevette. Sem szerszám, sem egy darabka kelme nem tűnhetett el a birodalmából anélkül, hogy azonnal megnetorolta volna. Csak szigorral biztosíthatta az egyenletes, jó minőségű munkát. Egy férfi lépett a műhelybe. Dénész! Mit kívánsz? A szállító bezárta maga mögött az ajtót. Kifejezéstelen arccal, Lassan közeledett a Péni felé. Te mondtad, hogy nem kellene többi találkoznunk. Ez így van? Hiba volt. Nem olyan nő vagyok, akit használat után eldobnak. Te is hibáztál. Nem olyan ember vagyok, akit megzsarolhatnak. Hmm. Vagy fizetsz, vagy tönkreteszem a hírnevedet. A feleségemet baleset érte. Ha az istenek nem lettek volna kegyesek hozzá, most már halott lenne. A baleset nem változtat semmit azon a megállapodáson, amit vele kötöttem. Semmiféle megállapodás nem született. Ténész félkézzel elkapta tapéni torkát és a falhoz szorította az asszonyt. Ha tovább kellemetlenkedsz, akkor veled is baleset fog történni. Nem tetszenek a módszereid, velem szemben nem vezetnek sikerre. Meg ne próbálj szembeszállni a feleségemmel, és felejtsd el, hogy valaha is találkoztunk. Érd be azzal, amit van, ha sokáig akarsz élni. Isten veled? Tapéni végre levegőhöz jutott. Súti meggyőződött arról, hogy senki sem követi. Amióta Kem kifaggatta, tartott attól, hogy figyelik minden lépését. Nem vehette félváról a núbiai figyelmeztetését. Még pásszer sem védheti meg, ha a rendőrfőnök bebizonyítja, hogy bűnös. Szerencsére eloszlottak a kétségei, líbiai szeretőjét illetően. De úgy kellett elhagyniuk memphis hogy ezzel nehogy magukra vonják a núbiai figyelmét. Nem lesz könnyű megtalálni a módját, hogyan használhatnák fel a legjobban mesés vagyonukat. Cinkosok kellenek hozzá, ezért a fiatalember kapcsolatba lépett néhány orgazdával. A titkát persze nem árulta el, csupán egy nagy üzletről tárgyalt velük, amelyhez szállítókat kell találnia. Kurtalábú megfelelő társnak tűnt. A kereskedő nem kérdezősködött, és vállalta, hogy erős samarakkal. Szárított hússal és vízzel telt tömlőkkel látja el Szutit. Mindez ott fogja várni a fiatal embert, ahol csak akarja. Nem volt veszélytelen feladat elszállítani az aranyat a barlangból a nagyvárosba, elrejteni valahol, áruba bocsájtani, hogy egy pompás villát vehessen és nagy lábon élhessen, de Szuti élvezte, hogy ismét próbára teheti a szerencséjét. Csak nem fogja éppen akkor cserben hagyni, amikor már szinte a kezében van a vagyon. Három nap múlva pár duccal elhajóznak elefantinébe. Kurtalábú egy fatáblára írta fel az utasításait. Ezt kell felmutatniuk a kis faluban, ahol senki sem ismeri őket, hogy megkapják az állatokat és az élelmet. Elhozzák a sziklabarlangból az arany egy részét, és megpróbálják elcserélni a Memphisi fekete piacon. A görög-líbiai és szíriai kereskedőkkel. A nagy csereértékű sárga fémből olyan kevés került a piacra, hogy Szuti egész biztosan talál majd rávevőt. Életfogytiglani börtönt vagy halálbüntetést kockáztat ezzel. De ha majd az övé lesz Egyiptom legszebb háza, pompás fogadásokat rendezhet, amelyeken Pászter és Noferet lesz a kész díszvendég. Akár minden kincsét elégeti, mint a szalmát. Csak hogy örömtűz lobogjon az ég felé, és a távol levő istenek vele nevessenek. A vezír hangja reket volt, arca feszült. Pászerbíró, azért hívtam, mert rendre kell utasítanom. Talán valami hibát követtem el? Nem nyilvánvaló-e, hogy ellenzi a közkegyelmet? Minden alkalmat megragad, hogy ennek hangot adjon. Hát hazugság volna, ha hallgatnék. Tudatában van annak, hogy milyen óvatlanul cselekszik? Ön sem titkolta, hogy ellenzi a fáraónak ezt a döntését. Én egy öreg vezír vagyok, ön viszont fiatal bíró. Hogyan sérthetné az uralkodót egy kis kerületi bíró véleménye? Ön a kapu főbírája volt. A véleményét tartsa meg magának. Attól függ a kinevezésem, hogy hallgatok-e? Elég okos ahhoz, hogy tudja a választ a kérdésre. Ha egy bíró vitatja a törvényt, vajon méltó-e rá, hogy gyakorolja a bíráskodást? Ha így van, akkor lemondok a bírói feladatokról. De hisz az igazságtétel az élete értelme. Elismerem, hogy egész életemben hiányozni fog, ha lemondok róla, de inkább ezt választom, mint a képmutatást. Nem túlzott ez a szigor? Az önszájából ez a megállapítás dicséretnek számít. Hm, én gyűlölöm a nagy szavakat, de... Azt hiszem, hogy az országnak szüksége van magára. Azt remélem, hogy ha hű maradok az eszményeimhez, akkor összhangban leszek a piramisok, a tébai csúcs, az örök napok egyiptomával. Az az egyiptom nem ismerte a közkegyelmet. Ha rosszul teszem, hogy így gondolkodom, akkor az igazságszolgáltatásnak nélkülem kell folytatnia a munkáját. – Jó napot, Suti. a fiatalember letette a friss sörrel teli kupát. – Hm, tapéni! – sok időmbe került, hogy megtaláljalak. Ez a taverna elég piszkos, de úgy látszik, neked tetszik. – Hm, hogy vagy? – meglehetősen rosszul, mióta elmentél. – Egy szép asszony nem lehet magányos. – Talán nem emlékszel? A férjem vagy? – azzal, hogy elhagytam a házadat, megtörtént a vállásunk. Tévedsz, kedvesem, a szökésedet egyszerű távollétnek tekintem. Egy nyomozás érdekében házasodtunk össze. A közkegyelem is véget vetett a frigyünknek. Én komolyan gondolom az együvé tartozásunkat. Ne tréfáj, tapéni! Mindig ilyen fériről álmodoztam, mint te. – Kérlek, felszólítalak, hogy kergesd el a líbiai szajhádat, és gyere haza az otthonunkba. – Hát, ez esztelenség, ez, ez őrület. – Nem akarok mindent elveszíteni. Engedelmes kegy, vagy megbánod? Szuti vállat vont, és nagyot húzott a sörből. Vitész Pászer és Noferet előtt ugrándozott. A kutya a csatorna vizét bámulta, de nem közelített volna hozzá. A zöld majmocska a vállán csücsült. A döntésem megdöbbentette Badzselyt, de nem engedek. Vidéken fogsz bíráskodni? Még ott sem. Nem vagyok többé bíró, noferet, mert ellenzem az igazságtalan döntést. El kellett volna mennünk Tébába. A kollégáid úgyis visszahoztak volna téged. Bizonytalanabb a helyzetem, mint ami ennek látszik. Néhány befolyásos udvaroncot zavar, hogy egy nő a királyság főorvosa. Ha egyetlen apró hibát elkövetek, követelni fogják, hogy mondjak le. Valóra váltom a régi álmomat. Kertész leszek. A leendő házunkban szükség lesz a munkámra. Pászer... Semmi sem ér fel azzal a boldogsággal, hogy együtt élünk. Dolgoz Egyiptom egészségéért. Én majd gondozom a virágokat és a fákat. Pászer alig hitt a szemének. Tényleg egy idézést kapott a Memphis-től fekvő Heliopolisz főpapjától. A gazdaságilag jelentéktelen várost a templomai tették nagyjá, amelyek a megkövült napsugár egy hatalmas obelisz körül álltak. Hmm. Nyilván bírói állást ajánlanak, vélte Pászer. Mivel Heliopolisban a vallási ügyekkel kell foglalkozni, és soha nem történik semmi, hmm. nem lesz túl sok dolgom. A vezír általában öreg vagy beteg bírókat szokott oda kinevezni. Badzsai közben járhatott az érdekedben, vélte noferet, Legalább a bírói címet megőrizheted. Hmm. Eltávolít a világi ügyektől. Ravasz megoldás. Ne utasítsd el ezt a lehetőséget Ha a szolgaságba akarnak taszítani Ha el akarják fogadtatni velem a közkegyelem rendeletet akkor hamar visszatérek Heliopolisból Heliopolisban éltek azok akik feljegyezték és másolták a szent szövegeket és ezzel továbbadták azt az utókornak a magas falakkal körülzárt szentélyekben néhány pap végezte a fény formájában megjelenő erő kultuszának szertartásait. Pászer egy csendes városkát fedezett fel, ahol nem voltak kereskedők és boltok. A kis fehér házakban papok laktak és mesteremberek, akiknek a rituális tárgyak készítése vagy javítása volt a feladatuk. A világ zaja nem ért el hozzájuk. Pászer jelentkezett a főbíró irodájánál, ahol egy őszírnok fogadta dohogva, látszott rajta, hogy nincs látogatókhoz szokva. Miután tüzetesen átolvasta az idézést, magára hagyta Pászert. A hely nyugodt volt, mintha mély álomba merült volna. Olyan távol állt a csendje a Memphisi nyüzsgéstől, mintha itt nem is emberek dolgoznának. Két furkós bottal felfegyverkezett rendőr jött a bíróért. Pászer bíró? Mit akarnak? Kövessen minket. Miért? Felsőbb parancs. Hm. Nem vagyok hajlandó. Minden ellenállás felesleges. Ne kényszerintsem minket arra, hogy erőszakot alkalmazzunk. Pászer csapdába esett. Aki szembeszállt rám szesszel, az megfizetett ezért. Nem egy bírói állás várt rá, hanem a feledés temetője.